Fëhinna kullë muhdathat bidha, wa kullë bidha tindhala, wa kullë dhalalatin fin nari, wa ba'du. Për nëndërimi apsoluti, të kanëllë tëmë Allahu tëmë dharishëm, për që dhe mëshira tëmë bë të dërgumën e fundit, Muhammeden s.a. lëllëhu më a.s. më bë shokht familjen dhe atëtë që pasënmet më të mirë dhinë në dhë në kiametit. Gëtë flasim në hudben e satshme për shkijet shifë fals Duke dosh të më tregosh një në këtë hutbë një analist të shkurt. Rreth ngjarjeve të Trojës tona, të cilat janë të ndërlidhur ngushtë me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, i cili Allah, i cili Allah ka dashurue, ka dashur Allahu subhanahu wa taala shumë vite para se më na krijuaneve, që këto troje të banohen me banor musliman. Të banohën me banorë musliman Prej slavëve e prej ilirëve Edhe prej tjerëve nga fiset Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala është aji cili të dëshiron Dhe don Dhe nuk ka mundësi asnjoni prej banorëve të tokës Me i largu këto njerëzi nga kjo si përfaqe Nga këto troje Nuk ka mundësi edhe nëse kanë luftu luftusit Edhe nëse kanë luftu slavët Edhe shkijet e mdhej Edhe nëse ne i kanë lanë disa bombat e të mpungë me edhe nëse dhe e kallon neve disa bomba të tempume prej shkijeve shqifë falcë në trojët tona. E të cilët në kohën e sotit gëzojnë autoritet të udhëhëtsijës, të cilët ispravonë Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët ispravonë Allahu gjellë wa ala, me disa prej gazetave që i kanë dorë, me disa prej foteleve që i kanë në ministri, me disa të kolme që i posedojnë, që ispravonë Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur që ka sprovu Allahu xhellahu ala Rankoviçin, Emillosheviçin, edhe sikur që ka sprovu Allahu subhanahu wa taala shumë prej tradhtarëve në Ballkan, të cilët nuk i njeh historia ndryshe vetëm se si tradhtar. Të cilët nuk i njeh ndryshe historia vetëm se, si si tradhtar, edhe i ka shkruar si si citat i tillë dhe sikur që është shkruar me marrëndimi i Obrlloviçit në vitet e 50-ta për të pastruar popullata shqiptare muslimane nga këtë troje, me pas se Allahu xhellahu ala ka dëshëruar që bashkënjakët edhe shqiptartë musliman të mbesin këtë troje edhe nëse shumica për e tyre kanë shku në Turqi në atë ko me pre tekst të hijretit edhe pse shumica për e tyre kanë bet kanë shku në azin e vogël, në Turqi me pre tekst të hijretit në këtë troje kanë bet njerëzi dhe të dëshiran Allahu Gjelleu ala që të mbesin halak të njerëzi edhe nëse ato bërgosin edhe sulmojnë edhe gjenjë pre tekst të shumë ta për muslimant këta njerëzi t Ma të cilët kërnohen disa prej profesorëve serb shkije origjinal që janë që flasin gjuhën e shkijeve, kërnohen ne kohën e sotme që i shohim në mediume. Njëri prej analistëve më të njohur të shkijeve sot në Serbi kërnohet me fjalët e vet aku thot se jam krenar me ata se para shumë viteve un u kam shkruajë u kam shkruajë libra shqiptarëve Ja ata prej neve, këto bari të cilët janë vesh sikur evropian, çfarë thekaj? Këto bari të cilët janë vesh sikur evropian, bari i qum këto skië të shifals i kam krijuar un, apo të ngjash me sikur ai. Kjo është e vërtetë vëllazër. Kjo është e vërtetë se këto skië të shifals të cilët janë sot sprov e shqiptarëve musliman, të cilët janë kriminale më të mëdha si përfaqën e Ballkanit, të cilët nuk kalon të zezë të mafijas paboa dhe për qenë ato në dosit e mafijas dhe historia është para neve historia është para neve do të bëjmë më abet nëse Allah u gjelorën edhe në gjaldë neve pas do të viteve do të shkruun librat shumëta për historin e zezë të mafijas se zezë në qeveri të Kosovës në qeveri e Kosovës dhe më gjaldë do të shkruun libra të shumëta për historin e zezë të mafijas ata mundohën Ma deglatu Islamin, ata mondohen athel, ato injekcione që në vitin 1993, nën çelëjë të tre, përmes Titas e Dobroloviçave, të Rankoviçave, të ngjashmive, janë futur ato injekcione të cilat e japin helmin e vet në korne e Zotit. Të cilat e japin helmin e vet në korne e Zotit. Vllazar, historia e përsërit vetveten dhe kështu ka ndodhur në vendin e Izraelit vllazar. Me Musa sallallahu alaihi ve sellem, popull i cili është mësua të hën injekcione të mashtrimit nga ana e faraonit dhe Hamonit dhe Karunit, natë kohë pas shumë viteve kanë dhënë helmin e vet. Pas shumë viteve kanë qenë tradhtarë dhe vrasës të pejgamberëve, sikur që ka thënë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, sënukapas vrasës së më të mëdhej të pejgamberëve të banë Israilit. Dhe këtë atë njëjtë në kohën e Sodit që ka vazhdu këtë mërr dhe këta puntorë dhe hargat të shejtanit tëma, të marrti të që kanë edhe pse shumë i vokalaj që e kanë ndëtit përmes instruksioneve Ti mundohën me kriju e me kriju të mërë në mesin e muslimanve Mundohën me kriju të mërë i cili do t'i ndalë njerëzit nga hove i uvzimit Lëzër nëse i mërë të shqiptarë të musliman në këtë troje Pa nuk mund është me gjetë njerëzit ma pacifista se, se musliman të uvzun në këtë troje Qka thu valë vëzër? Nuk pas ka nosë për nime reziku i jetës njerëzve nga nga, nga muslimanve Qa këshin bërë të njerëzit? Qa kishin me, qfar, sa njerëzit kishin, kishin mi burgos, dhe me i arrastu e, andoshta dhe fmit në, në lirek, si kër faraoni në dvak që i ka bëhë këta, këtë vrasje kishin të bëndoshta. A thu val, ndoshta kishin dhullë për nime që ajo, që ti ishe njerëzit në këtë të rojë se nuk kanë prej kur gjo, asë nuk kanë bëhë diqka, ma shumë se ajo që e njekullu robbu në Allah, që thëjnë se Allah nga zotë i jonë, Allah nga zotë i jonë, me po kjo Kjo është edhe për gëzim. Nga sa ata njerëzi shkiejë të fals. Kan tut të madhën në zemrën e vet. Nga Islami. Dhe kjo është një selam deri tatë Sërb. Qëo selam Allahu zer. Deri tatë Sërb. Shkiejë fals, original. Çi flasin gjuhën e shkieveve. Dhe i gëzohen, u gëzohen thirjeve të veta që i kanë bë par shqiptarët. Çeflo, Çeflo si ngjuhën e shkieveve, që edhe prodhin veprën e shkieveve. Kjo se lanë darta të njerëzë vështë të mos gëzohen se populli shqiptar e do fen. Ky popull tana e do fen, alhamdulillah. Ky popull tana, populli i Ballkanit e do fen, dhe se nuk kanë mundsi ata me luftu me kaderin e Allahut. Nuk kanë mundsi ata me luftu me kaderin e Allahu xhalla wa ala. Sikur si kanë pas mundsi me me korfitore në vitin 1889 në Gracanitz ata shkija vllazër, nuk kanë pas mundësi me kohë fitore, kanë pas mundësi me vështirë një obileç e me therë sultanin, po pa kanë pas mundësi ama tjetra s'kan s'kan pas mundësi me ndal vllazër. Edhe se xhamia ka pas në Ballkan para se me ardhi turqit. Dhe se xhamia, xhamia Mari Norve, ne ulçin ka qenë para se me ardh turqit. Para 700 vite vllazër. Ka qenë ajo xhami. Edhe do ekziston Islami këto troje. نس الله سبحانه وتعالى وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم para se mederguias para pagadit terenin na gallishin arabik Allahu jalal wala pesha katcheve Allahu subhanahu wa taala a itceli e pagadit terenin والله سكومونسي ثاتشوفيشي اسكومونسي كتاشكيش شي فالص nuk kanë mundësi me luftuar gjatë çfarë Allahu xhallala ka vendos në këto trojeën e pas musliman, të cilët alçojnë sunetin e Rasullullahit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ju është bëkë ajo therr në sy. As kapucin s'kanë mundësi me luftuaj, as xhiben s'kanë mundësi me luftuaj, as minaret s'kanë mundësi me zhduk. Edhe se këto janë shkelmat e fundit të shkijeve në këto troje. Këto janë shkelmat e fundit të shkijeve në këto troje. Këto janë shkelmat helmetë e fundit që gëzoan serbi. Gëzohet Çerbi më të madhën nkon e Sodit gëzohet në ata se liderët shqiptar nuk islamin, e doin islamin, është vërtetësht ajo. Mi puno, në fakt, a janë këto lider për një mes shqiptarëve? A janë për një mes këto lider të muslimanëve, wallahi sian. Sian këto lider. Kjo do t'të tregon se a, a kanë çën këto lider apo s'kan çën këto lider. Kjo do t'të tregon se këto puntor të kujna janë kanë dhe për kan kan punue. Sa vesh kët njerëz vao kan shit. Sa drogirashin e kam prodhu, sa nërkomonin e kam prodhu këto njerëzi Sa droga ka hec në këto vende dhe sa hec ala në këtë koridor Në këto koridor e këtu pari Sa hec droga Edhe sa krimet bohen Dhe sa njerëzit vriten Vetëm se ndo shta di ndo një informat Edhe kështu më rad nëse meran ato krimet dhe studion Dhe shkruan libra dhe romanet Në mdoja, shiten dhe bohen Beselera ato libra Në të ardhëm ndo të bohen Pre njerëzve të tuit Prandaj këhë edhe një mesazh derte vëllazër ozom vëllazër ata ç'shkruan ne per facebook ata çë mundonin por dot ose ndë maso bav viktim Allah mos i keman maso bav viktim etreçave mos u ban viktim e thaçoviçave mos u ban viktim e shqiptarëve shkie çë flasin gjuan ton ama nuk jam brene vetë maso bav viktime asaj asnjëherë maso bav viktime tëra asnjëherë por të bano mahime më shumë sa ajo çë dëshirën shkijet për dhe prute muslimant, e kjo i djekë, o nëzër. Këthimin i shqiptarve në islam, apo qërënjosja islamit prej kokove të muslimant, dhe kjo i ka djekë shumë, obrullovica, o nëzër. Dhe kanë lam prej shkollove të obrulloviceve mbra pa shumë, kanë lam bra pa shumë, prej njezve të tilë, mirë pa, nuk kam mundësi mushtime Allah në dikush, o nëzër. Nëse dënë Allah u gjellana me ba shi e banë, nëse dënë Allah u me qurë t Nëse dëshiron Allahu i Gjallë, Allahu i Gjallë, me vëmendje musliman ibn, e s'ka mundsi, s'ka mundsi e gjithë dhunja rëngëtet me botëta, s'ka mundsi me ndryshuar, sikurçi na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Ibn Abbas, se sot kundjet i vogël i ri, më ra pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam kundjen, ai më ka thon, o djal, o djalosh. Nëse e gjithë bota ngrihet me të botadam, e Allahu s'don me të botadam, s'ka mundsi me të botadam atë. Nëse e gjithë bota ngrihet me të bomir, Allah në si Allahu s'don al me të botë mirë s'ka mundsi me të botë Rufiat al-aklam u jafet al-suhuf la opsi është ndritë në jyrash sa është shkruar te Allahu subhanahu wa taala Ballkani me cin e muslimanve musliman ne pas mbavka madje në evropë ka musliman madje në kanadë ka musliman madje në filipinë ka musliman madje nuk ka ndonjë vend të botës vetëm se ka drehur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shtëpi prej guri apo shtëpi prej tende vetëm se do të hin islami Bi izi aziz O bi dhilli dhe lil Me krenarin e krenarit Edhepse edhep, Apo me nënëshmime në njërit nënëshmon Qështë do koft Do të hin kjo fejnë Sikur që hin djeli në gjdo shtëpi Sikur që rezet e djelet E godasin në gjdo shtëpi Qështë do të goditet Me islam në gjdo vend të në botë Edhepse u djek njërës Qëtë del në shesh Qëtë del në shesh krenaria e vërtet Qëtë del në shesh ullzimi vërtet që të adhurohet vetëm njëzët, vetëm Allah u gjellua ala. A dinë jo vëzër pëse liderve shqiptarë, që që i përshuja kë i sërbi, ju dijek islami, se vëzër në islam haram është droga. Se në islam vëzër me konë që i qatë punë që i bëjnë thachovicat, me konë që i qatë punë i bëjnë thachovicat, ata krytëzo në kryç, që të punë që i bëjnë ata, edhe zinjën ata, edhe qitën para kadijës, Ato njerëzi ju pritet të kradhë koma. Ku më s'me di nga vllazër. Vetëm kur e paramendojën katërmër, kur e paramendojën katërmër me me kon Islami për njem, edhe nuk mbet ndonjë narkoman në shtëpitë e muslimanëve asnjëherë. As nuk mbet ndonjë anon me kajt për fëminë vet. Dhe njerëzit do të lulzojnë prej paqes në Islam. Do të lulzojnë prej paqes në Islam. Antë kriminalt i luftojnë të sende herrët. Mundon mi luftu herrët. Dhe mundon mi mbulo komte veta dhe ka mbet tash pa çaveri se nuk e do kërkosh hiç. Ka mbet pa çaveri nuk e do asnjë parti tjetër. Dhe mundohen me kriju për muslimanëve Gogol dhe mundohen me me kriju për muslimanëve tmerr dhe mundohen me kriju për muslimanëve terrorista, a vetë ato janë terrorista. Mundohen me kriju për muslimanëve. Të, të thom sa s'u mke thon me këtë rregull punoj. Të, të thom sa s'u mke thon. Por kjo është një pergazim vëllazer. Por kjo është një një pergazim, nase Allahu xhalle wala tashiron çë të mbeisin këto shkijesh që fals fundit. Ne shkelën me në fundit, ta çesin helmin e fundit të Serbisë që s'ka pas mundësi me realizuaj. Ta çesin helmin e fundit të Serbisë së kryzatave. Së Serbisë së kryzatave që gëzohet çerbi analist i cili u ka shkruar në ato libra shqiptarëve në vitin 1963 kur i është dhënë shkolla shqiptare gëzimi i madh kompar shqiptar të madh, por në të njëjtën kohë është dhënë një injekcion shumë i mbar, një herë një opium shumë i keq, muslimanët atë kohë ateizmi të realizot fjera Allahu Gjellewala, që ne ka tërgunjeve prej 7 kaqeve, para njime e kusur viteve, njime e 400 e kusur viteve, Rasullullahi s.a.s. i ka zbrit Allahu Gjellewala, u tarra, anke el jahudu, elen tarda, ankel jehud, u elen nësara, nuk do knachen jehudet dhe kryshtelët, pra shkijet, shkijet, nuk kanë mu knach me juve, hata të tëbja millete hum, dirisa të andi e kish pëvejn e tëre, dhe si kur që i thot ki shkavi, hët dirisa, ata fillun me hang e fillon të veshën si kur që i veshë minë, ama i qunë bari o vladë zë nuk i pranojnë. Qobana i qunë, nuk marin veshë. Janë veshë evropian që ama nuk dinë ata. Vetëm se? Vetëm se emrin e kanë të muslimanve. Vetëm se emrin e kanë të muslimanve, akoma vazhdojnë se ato nuk knaqën me hëshima. Pa të duke një vënu stanko. Të duke një vënu emra të shkijive për një me, atëherën kanë më knaqë. Është atëse ant ardhmën do të ken krahina të veta, alen në Kosovë, o po kanë pas krahina të veta edhe në Shqipëri, sikurçi thon. Sikurçi shohim se shqiptarët të Shqipërisë marton me srb, edhe moçeton këtu, Mariov. Në fshatra të cilat 40 vjet s'kan nipa shqiptarqat, u ajapin. Shqiptarqat u ajapin, pas 40 vjetë në Mariov, tutë në Maqedoni, edhe vende tjera. Ku do të kjo vllazër? Ndodh me shkelma të fundit, pas Allahu xhela wala është ai i cili ka garantuar të sa i ndodhasër. Çemë pas pej bijëve të Isakut musliman. Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka treguar. Se ka me pas më pas në Troja, pej bijëve të, të Isakut, jo Arap, nëna biti e Isakut. Jo Arap, do të ket musliman, do të ket njerëz që gjuajnë shipa që e flasin Islamin, do të ket xhollar, do të ket muslimanë të vërtet, do të ket njerëz me sunet, do të ket njerëz të kiblas, do të ket njerëz i krenar, do të ket njerëz të asëmrave, do të ket njerëz i humanitar, era solidar, ju vazhdonin jashtë tërë, e ju ndihmin sa njerëz tërë këtu me radhë. Dhe kjo është e cila ndodhet në kokën e sotit, meskhiet e shifals. Edhe pse ndautu Lazar, kjo është një shkollë e përpunuar e së sjitanit me kriju tmerr edhe shokë. Me kriju tmerre edhe shokë, të, të njerëzit shokë, me jetu njerëzit në tmerr. Me jetu njerëzit në tmerr, që mos më mendu me, me kokën e vet, por kjo është një hile shumë e vogël e së sjitanit. Dhe ushtarëve të së sjitanit të tillë, dhe shkijeve shifals, të cilat e urrejnë Islamin më shumë se serb vetë Serbisë që s'e dëgjon orën, islamin vallahi orën. Mashaum, sto shqiptar. Shqif, shkije që flasin gjuhën tonë e urrejnë shumë më shumë nga sa këto njerëz muslimantë. E vërtet dietar të parë njerëz. Në sa njëri që është murted, i seri ka lënë fenë vet. E thot vet me gjuhën e vet se nuk jam unë musliman, sikurçi ka thon Ibrahimi dhe të tjerë. Mërapa tash i shohim se ndërtojnë katedr katedrale, që shkojnë vizitojn kisha, që u vin kryetarët në letra Shkrume Në zarfe Kretarët e zarfeve Ata shkujnë i vizitojnë Nuk kanë problem Hicë ata mendet Zbashku me Me përftesha Të kishës Mirë po problemin e kanë të muslimant Dhe kjo është një krenari e Allah zë për muslimant Kjo është një, një krenari për njërë që bërë të mjekën Edhe njërës të uzum Nga se Allahu Gjellua Ala të shirën për i tyre njërzve Që këto njërzit jenë ato pishtarë daktyor nuk i ka ndodhur musliman vetëm se sikur të ka ndodhur musliman vetë pa. E thashë dëshiron Allahu xhalla anton xharje, të shpalosën njerëzit, të shpalosën njerëzit gjatë kohës së fitneve, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk e lën, feja nuk pa pasurohet. Allahu xhalla nuk e lën arin pa pasur në dhunja vëlla, pasrohet ari prej bakrit dhe të tjerave e komu komo muslimant. I pasuron Allahu xhalla. Kjo është një mesazh edhe vetë ta xhallar të cilë flasin në më të fes. Nëse Kto njerëzën e kohën e sotit hyjn dhe interesohen më të madhe, prej kan prej ngana nga dulën këto njerzi kështu. Prej ngana dulën këto njerzi kështu. Këto njerzi kanë dalë herat u Allahu. Nga se shqiptar në Kosovë edhe në Ballkan nuk i shpas më më pas pas islam. Mos më pas pas, pas Allahu. Edhe musliman, edhe xhamia nuk i shpas. Edhe se rajonet, rajonet e Nishit, ato që kanë qenë banuame me shqiptar, flasin gjuhën e shkijeve sot, nga sa ata nuk e kanë rrit fetë nga se fjaja i stoma vë qaruit nga ka se fjaja i stoma vë qaruit dhe na shohme e shohim se si ka ndod asimilimi me të mardhë të bashnjëta edhe të sllaft nga se kanë pas një gjuhë atje se si ka ndod asimilimi me të mardh atje edhe se ka ndod që me dhon ato sakrifica shumë atë më të mëdha edhe në kohën e sotit ti e shef atë se bashkënia shumë më e mbarë atë do kjo ka ndod me vite vllazër ka ndod me vite prandaj kemi parasysh në kohën e sotit ekzistojnë disa politikan të cilët janë psikovampir vllazër që dhe më fëmë pikova në këpërë, thithës të, të energjisë, dhe ata për ti mluë kam të veta, a la virja s'ka mundësi mi mluë kam, kam të veta me minicë, o dhe lasër. La virja s'ka mundësi mi mluë kam të veta me minicë, për ti mluë kam të veta mundon me minicë mi mluë, s'milohen, o dhe lasër. E s'gjau si në pak, ama s'ka mundësi mi mluë ata, s'ka mundësi mi po këtë sene. Ata rrujë u vdhlo musliman se mundon me po për me më Mendonon për mes muslimanëve votëse ndë. Ne vite me radhë vëllezër, është bëkë torturë dhe do të ushtrohet këtë torturë muslimanëve dhe, dhe kjo është vetëm se një hajër për muslimant. Nuk është err. La tahsebu sharra lakum, bal huwa khairun lakum. Inshallahullahu qala. Mos mendoni sikë është sharr për juve. Kjo është hajër për juve. Kjo është hajër për juve. Porse Allahu xhallahu ala i din me qaderin e vet, khairin dhe mirësinë. Allahu xhallahu ala i din saying that shumir Allahu subhanahu wa taala ai ti li thaqton tose ende. Dhe se hikmeti Allahu subhanahu wa taala shum e i... padishëm për njerëzit. Njerëzit nuk din për hikmetin e Allahu, Allahu subhanahu wa taala, për urcinë e Allahu subhanahu wa taala, tu tisbolong tashkies e fals. Që tu tregon njerëzve se kush është hoxhi vërtet. Tu tregon njerëzve se si duhet në dhe pru hoja, të vepruj hoxha. Tu tregon njerëzve si bën dallërzimet, si bën dallaverat, si bën mashtrimet, gjata të cilat i ka pasur qarta Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Gjata të cilat muslimanët e parë i kanë ka pasur qarta Allahu azza. I kanë njohur shumë mirë sepërpas për për injutin, për injurës, për gjumë asaturë, për lekura asaturë, njerëzit e tillë, të cilët janë tradhtar. Jan aborigala dhe janë tradhtar edhe të islamit, edhe të kombit vetë, edhe të trojevës të vetë dhe janë tradhtatarë, çdo sendi dhe këto në fund i tradhtojnë edhe familjet e veta. Dhe këto në fund e tradhtojnë edhe familjet e veta dhe të gjithë ata njerëz të cilët kanë kanë ndëjtrë mbrapa i tradhtojnë vëllezër. Këto njerëz të cilët në raportin e Gashit vitin 2013 të rego të më thonë, se sa është e korruptu me qeveria e Kosovës, e Thaqovicit. Sa është e korruptu ma jo, dhe është në vendin 111 në botë të vlëzër. Në vendin 111 për korupcion. Të rego të qartë të më thonë, se kush janë këto njërësi. Apo janë qelë në Kosovë gjatë viteve, dhe janë qelë, 126.000 e kusur firma. Që të rego të më thonë, se Sistemi i Islamit, Vllazër, Sharia e Islam, apo njerëz me mjekra psiupengojnë, apo njerëz të Islamit apo të menhëjë thậtë apo ozallarët thậtë që flasin thậtë të psiupengojnë se me ardhmë Islami ovllazër. Islami i jap mundsi, Islami i jap mundsi masës së xhon me me, me përpara biznesin, e jo me pas eksploatim. E jo me pas në këtë rast monopol ku ditra firma vetëm apo pas firma gjashtë, si një shtëlithë kryeministin atë vend vetëm ata kanë mundësi me selv biznesin, sikur që është e një orë atje. Vetëm nësi e në altë, vetëm ata kanë mundësi me silë biznisin. Dhe tjertë, mrapa ka mundësi mu vra, e mu burgos, e mu msheljë, e mi udhonë dikujna ta njetën në burg, edhe kështu më radhë, edhe mi mundu rastet shumëta, se atësa ka gjistarë, atës ka dhe rastet, sa të dush. Atësa ka të hola, dhe ka gjistarë, dhe ka rastet, dhe ka të mundu me dhe ka A, B, C, D, planë edhe kështu më radhë. Dhe ju ndodhin të sejnë njërëcve. Që nëse Ato firmot mesme edhe të vogla me u zhvillua, ato rka për gjith. Ande Allahu subhanahu wa taala më rxha topi radiu an. E meri besimtarve. Ajo koka e sheriatit të Allahut në atkoh, radiyallahu anhu wa rda. Allahu na bashkof me atë në xhennet. Edhe nëncove me zbatuat sheriatit të Allahut që a e ka zbatuën tok, ka shikuar miqtoria e vetme që ka qenë në Medinë dhe ka shikuar njerëzit të cilët blejnë mish për det, i kathon pse blejnë mishi për det? Ka thon këna të holla. Ka thon smuni me vlejma. Ka thon pse? Që shihet atako. Kushia atë ka a mish ka thon, ka si, ka. Ata, ka me anqër për ditë, ka thonë s'ka mundsi, s'ka. Ata s'kamë brisëti. Nga sa në sheriautin islam, nëse kit holla vetëm, do të them, nëse e krijonista, do të them se ti je krijuesori. Se ti ke biznesin e kim dor, si kuçi ndodh këtu, atje. E cila është halla më e adopt e vëllezën e Kosovë apo Shqipëri? Jan muslimant, tonjëz me me me mjekra. Kto të cilët të na i qujnë fustanella, kto fustanellat. Allahu vama mart hakunat e rasis kur citalla me islamin e muslimanata. Allahu i qarit në dunja. Amin. Para se më shkoj në Ajrat. Amin. E voj pas lolë skandalet edhe para syve të pasuesve të vet. Amin. Qi vlëzër, e adhurojnë. Amin. I juoj këto vllazër, vllazë të musliman, kjo është një sunet i Resullullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një sunet i Allahut në tokë. Qi ka pas më ndodhur vllazër. Andaj o vllazër. Kto janë psikovampirat, ato cilat mendohen energjinë, edhe negative, ta mbollin me energji pozitive. Energji pozitive kanë muslimanët vllazër ata nje facilet kanë zemra e ylidhime të poku vet në Kosovë vlazar u knatshin kona u çakas e kumria të Kosovë u knatshin arapt më ard apo pashtu edhe në Bosnjë u thatroje janë knatsh më ard e tash më ndodhe e konderta zban ke pun më ndodhe e kondata zban ke pun ndosana të kohë pas gaboe më ndimuti kush madje holla më çu edhe njerzi më çu edhe kështu më rad pas gaboe e po mbrapa zban ke dakjton në kat mënyrë Mondohen mu m'frizu musliman, pandai pa musliman nuk ka neçë në kulla e Saudit. Musliman nuk bëhet i menjë në kulla e Saudit. Sepse mos mashtrohet për anasë shkieve të falsë. Mos mashtrohet prej tyre, edhe mos u bën viktimë të rrotas. Mos u bën viktimë të tyre asnjëherë. Po janë musliman, shumë më menjë. Sikur që ka synë Rasullullah sallallahu alajhi wasallam, edhe Bubakeri, edhe Omeri, edhe Uthmani dhe Ariu radhiyallahu anhun, Allahu na bashkofu me ato njerëzë vllazër. Në dhunja me vepra e na hirret me shpërbim inshallah. Sikur nesadan Allahu xhallahu ala. El usim Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu جلل, nambron ne pse psikovampir vetë i vëlla. Vëlla nuk e dini, nuk e nit vetë dashëm jo. Se sa këto njerzi janë psikovampir, shikoni çka ju kanë baurë Allahu vëlla. To psikovampirë la? Lun hajgara bin haza larn Gosov. Hajgara bin Allahu vëlla. I jisin nëpër televizion, i jisin nëpër gazeta, ju apo në mund i mundsi me fol di kon. Ju bën sondazhe, i mashtrojn se jini njerzi më të pasur më këto merradh. Dhe më brapa i bën hajgara ato njerëz. E bën circuozat ato njerëz. Ju bën circuozat ndryshmat ato njerëz. Kto janë psikovampirat? Andaj në kohën e selefit nevera paska mësua apo lloj Mubarakis se lefit, neve, pas kam su, abloj, buare, ato njerëzit nuk i punti asnjëherë. As bonu taku, as boni pa. Se vëlla, vetëm pa mi atyre. Fizjonomia e atyre rrujnin fotografi mos e mos e shikoni shumë na para Facebook ata. Se vetëm fotografia e atyre, vampirizojnë vëlla. Rrujnin për për fotografi vec, si është shfaqnata. Nuk bani pa zë lumë qarta vëlla. Ju mësoni sinim ata njerëzi. Ato janë psikovampira vëlla. Njerëzit më marrin juve kështu. Ndikon me me shikim vëlla. Ata janë ato psikovampirat e Yahjagave ata tashovicave, ata ndajshmeve, te cilat nuk pritojn edhe me thon se jan shkie se kusher cetri ramushit ul, paçi jam shkanes se do islame. Nuk pritojn Allahu edhe me dal me, me thon kështu. Barëm, ma me burrnie atun jam shkalla usos. E kto jam shefin at islamin e vet. Endonje her ndraka 4 vjet shkoi ne per xhamia e ndo njëher, në dre katër vjetë, për gjaminha, i marrin xhallat per dor edhe mashallah shum mir. Ma din dzon ti per xhallara qe thon se hoxhin e kasos kriminalisti mashallah shum i mir apo? E do hoxhin aj islamin e Islamine, kështu me ra fra fra shit çe bën tosenë. Ato janë psikovampirë, vëllazër, që mundojnë energjinë me ta thithur. Kam sun një horxh 20 vjet në Arabi, është lodh, është kput, edhe baba, edhe nana, edhe tan. Kosovaren munduon rrot me çit horxhun fun vjen një psikovampir i tillë e fshin mës mirë, po një sekond. E fshin më mirë, sikur që ka ndodhur atë na këto parë. Edhe ndodh këto ndonjë kamas vëllazër. Këto janë psikovampirë, keni kujdes për të këto, vëllazër. Keni kujdes për cesive të këçija që kanë. Pamin e kanë të këqë, vëllazër. Dhjetë emimikas i kanë çjia. Kto këto njerëz mos flasën për fjalët që i kanë, për veprat që i kanë, për kurthat që i bëjnë, për mohimet e ndërmosje që i bëjnë. Mos flasën për ata se si dëshirojnë të viktimizojnë situatën. Mos flasën për ata se si dinë me aktrua dhe me kajt para televizionit. Mos flasin për ata se si dinë mishfryzojnë disa killëse që ndodhin prej ana së muslimanëve. Mos flasën për ata se si dinë si dinë mishfryzojnë atë me me miashrin e evat. Këto janë ato bashkëpunëtorët e shejtanit. Këto janë ato bashkëpunëtorët e shejtanit. Të cilët dëshirojnë të fusin mullaf Në mesin e muslimanëve shqiptar dhe dëshironin me fut e, tut në mesin e njerëzve të Allahu që nuk duhet më qenë kur njëherë këto zëra të yova Allahu Zot asnjëherë asnjëherë nuk guxon kjo më kon në mesin e muslimanit me hi tutan zëra në muslimanit nuk ka vën asnjëherë Allahu Zot s'ka pse më tut muslimani Allahu Zot ata kanë pse, pse më tut ata që korruptojnë edhe shesin veshk edhe edhe njerëz me drok edhe ata që korruptohen ata kanë kanë pse më frikuar ata kanë pse më frikuar ata që partia e tëra Çe nuk janë shumë malule, nuk e dojnë vllazër, nuk hin çeveri me ta. Ata kanë pse mutut. Ele pse tutos kujdeso vllazër, keni kujdes niyet. Pra njerëzve që tuton shumë, keni kujdes, ato ju vrasin Juve. Keni kujdes malark. Pra njesve frika çaktëm dhoi. Pra fojit të mosh që kanë ato dridhen dhe tuton dhe mhap arrin vllazër. Tuton shumë ata. E muslimani skapse mututov vllazër. Muslimani vërtet skapse mututov vllazër. Se nuk ka ashtu kërkan. Ja don tmirën edhe shkijeve jo muslimanve pas mos bena mos për muslimanë muslimanë vërtet ata shkieveva do të miren çish do mbystin xhenet ato do me ulzuata la'allaka ba'i'un nafsaka an la yakunu mu'minin allahut te'ala ka thortu muhamed sallallahu alaihi ve sellem ka thon ki me shkatruar me ki me asjësuvet ki me usmu ki me vdek pse pse s'bën musliman ato kush zemra muslimanit subhanallah kush zemra e hoxës vërtet kush zemra një hoxhe vërtet kjo është mesazhi i muhamed sallallahu alaihi ve sellem se me pas dajte aj ki shba shumase në drejshë sallallahu aleyhi wa sallam bi ebi wa ummi aleyhi sato sallam kurban që uqshin nana dhe baba i me parata sallallahu aleyhi wa sallam këto psiko vampira janë kriua nga si bombat të tempumet të ateizmit në kohën e komunizmit preja nësë shkjeve të të të të egzistojnë në vendin ton ato janë samirijat e benu israelive në mesin ton a ndëve me paskujdes muslimani për tëre edhe o gjallar për tëre e njës të uzum për tëre dhe me paskujdes ma dhe sikur që e ka xhirin e menjëherë i dërgumë me Allah, Allahu subhanahu wa taala. E jo më shpërndao informata sikur që na kujtohet neve. Se sot është baka informatave dhe, dhe na shpërndojnë informata sikur me mendo ndihmë humanitare. Sikur me fol ajete dhe hadithe që ashtu i shpërndajnë informatat na në konë sodit. Në një përgjigje që interesoj të shoh me dijonë tatjet edhe gazetarët prisht trahtar të cilët përdyshin euro shitan çmos bojën dhe punojnë për Sorosa dhe për Yahudi. Është Marath, çe intereson shumë pse i ngaqto na dolën këto muslimanë. Pe i ngaqto dolën këto. Nga këto. To, vlazër, në kone atale të vllazar, ne kanë studet atalet akuzojnë YouTube-n atar. Në tëmshën YouTube-n e semojnë. Në tëmshën Facebook-in e semojnë. Në tëmshën Twitter-in e semojnë ndonjë. Porse kjo është përgjigje atyre. Përgjigjja sa ise për i ngaqën aturan e janë let kthehen të lexojnë ato raportet në vitin 1983 të një Far Bernori i hebrej e cilë ka vendosur atë vakte vllaza me kriju këtë kautizmë sulut. Procedien e kanë te George Ballabuche te Kondo Lesarezi procedien e kanë tek muslimançi që kanë vrarë me bomba 2.5 ton. Më shtohet në lata, procedien e kanë të ato video që vetë ndarën mos i çesin kurrëh në për ato video. Dha ato ngjarje të Gazës, të fëmijët vranë në Gaza, mos i çesin kurrë ato masakra vllazër. Ku anë vrah fmi i mashkull se të mdhajë vllazër. Mos i çesin, mos i çesin kurrëh. Kto alat të Izraelit që janë. Të shkojnë dhe fotografojnë muri et katmë sot ja. Dhe kanë atje për gjunat e veta. Dhe kanë për, për të kaj për, për gjunat e veta nëse vdesin këtë gjendje. Kan për të kaj për gjunat e veta nëse vdesin këtë gjendje si kur çe luftojnë islamin. Andallazër. Kto çën kanë bombat e tempumë të Serbisë. Prandaj lidhat Kosovar për njerëma u rën kanë u rën islamin Allahazar. Nga sa ata inekcione tash hënës. Kjo është ai sihri i Serbisë. Kjo është ai sihri i Serbisë që na thoni never në djon shibe. Andallazër. Edhe kta me kta e sosna në shumicën e rasteve njerëzit merren me pasojën nuk merren me shkakun. Çfarë është për dia? Njerëzit merren e me pasojën me dregzën, nëse shkon te mjeku dhe merret e me dregzën tani nuk nuk thye tyse prej ngadaltë kjo uh, dregzë dhe kjo smundje, kjo herpesi të ka dalë e kina e brencit. Ka vdek di kush, ka tratut di kush, ka kalçut di kush. Edhe kjo më radh, ta kapot di kush di çka. S'ka mundsi herpes, edhe cancere, edhe smundje, edhe sheqeri, edhe të tjera të mdalte njerëzit vetëm se kanë i pasuhë në aq sa ende çë ndodhin ajo ka është një pasojë dikun e ka një paraprovë dikun ajo ka 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet, edhe 500 vjet mund të pasë e ka një lloj sebepi andaj vllazër Allahu ju le ka dashur që kë popull të jetë i shkelur për slavën atko edhe kë popull më pranoi islamin Allahu ka dashur për këtë sjellje Allahu ka dashur për këtë tatë ka djeve që më pranoi islamin dhe s'ka mund, mund si më largoi islamin siç u çera kanë pas në planovllazër përmes Ibrahim Rovos në krishterizukos orëm pas pata mundsi edhe s'ka mundsi elusi me Allahu xheloa Që Allahu subhanahu ta'ala, musliman të shkelt, Allahu t'i këthen shtopit e veta. Allahu t'i liron të bërgroset e muslimanve. Që Allahu gjellala ata njërë fësiret bëjnë komplote dhe jimë shefi në kaute vetat e zulumit, Allahu t'u haqet skandaret në shesh, që popri t'i mërvesh ku shenë ato njerëzi. E lusim Allahu gjellala sikur që i ka krihu, shtatë ka të qejë. Elaka tok, edana ka uzu në Islam. Elusim Allahun, po hi të këto këtyre veprave që Allahu Xhala i ka bënëve, Allahu Xhala se sa më shpejt të uactë skandalet në në shesh. Elusim Allahun Xhala, që Allahu tarun Islamin në Ballkanit. Edhe Islam musliman në Ballkan. Elusim Allahun Xhala, edhe slaft Allahu te ban musliman. Edhe Evropa në Allahu te ban musliman. Edhe të shum feve të ndryshme Allahu te ban musliman. Edhe ti kthenë fe në vet. Elusim Allahun Xhala, që Allahu Subhanetullahi ta ngrit fe në vet, ولو كره المشركون انا سائرين ط مشركت politeistat edhe murtëdat edhe njerëz fenashus el usim allah subhanahu wa taala qi allahu jalla allah musliman ti bashkon qi allahu musliman ti ban siqel qi allahu musliman ti ban siqel qi allahu musliman ti ban siqel el usim allahu jalla qi allahu mosta ban viktim asnjëherë te kurthave te kurthaxive e kurthot do akthen mbrapa allahu jalla si kujdin ai itirej kurthaxhiu me mir allahu jalla wala el usim allah subhanahu wa taala qi allahu jalla natmle aston jannatul firdaus alaa bejamat mashhida dhe me samir edhe kudo qe te je musliman allah ti ndihmon اتي باشكون وصل الي امر نبينا محمد <تصفيق>